Hola Xulio, xa hora <ríe> Moitas gracias por atendernos Bueno, en, tí, en primer lugar, que, o que quiero facer é felicitarte Porque ti eres una, una grande lectora A parte de bueno. que xa ti veches unha empresa relacionada precisamente cos libros <ríe> Unha grande lectora e ao mesmo tempo participas <ríe> na biblioteca do Grove. Con, sí. con, con moitísimas actividades que están a facer Fixeron a presentación a vida incerta de Monse Fajardo Tamén a, sí. a, a de Paula Ferreira un, inocencia Resilente, me parece que era ese libro contanos. Sí, bueno, ainda temos a semana que ven eh, Ainda Contanos, contanos cosas Bueno, vamos eh. a ver, a biblioteca funciona cada vez mellor Tanto xa falamos antes que tanto como os nenos co, Como ca maiores sí. eh, cada vez teñen máis actividades eh, semana que entra temos un curso de, de de fotografía con móvil temos as presentacións de monse de poesía temos a um, varios actos de, celebrando da o do se llama o de do, violencia de xénero da muller que a semana que ven 25 N Lógico, lóxi sí. eh, efectivamente e bueno, son moitas cousas e a verdade que é unha biblioteca sempre imprescindible nun, nun pueblo aparte de ser imprescindible quero decir que haxa esa, eh, esa interacción entre os maiores e os cativos é pero... eh, moi importante non? si, sí, claro, por suposto o sea, eles teñen os seus talleres por nenos mm. e despois teñen as actividades por maiores tamén, pero bueno a, a biblioteca é un espacio activo o 100%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 Bueno, unha especie de consorcio de libreiros non que facíamos moitas presentacións pois xa coñecemos además a súa obra tamén foi exposta aquí no teatro unha serie de cousas e Síome, xa é unha bella coñecida uh -huh. E no clube de lectura tamén convidades algunha vez algún destes autores para que vos fale de, da, da súa obra Si, si, si, sobre todo galegos evidentemente uh -huh. e si veñen a falar con nós e facemos un una charleta muy boa, en fin, o sea, la verdad es que estamos muy contentos.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 ven o cafelito <risas> lógico, é que ademais as, as cousas entran millor precisamente con ese de, de partir eh, mm, un groliño de, de, de cafelito que distín homen, claro, sí, moi descendido moi ben, o sea a verdade eu estou moi contenta desde que estou fora do, da librería bueno, moi ben do, do ambiente empresarial, non?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 es eh, muy bien este eh, mira curiosamente en este en este mes estamos a trabajar con la lectura de todos los que son autores africanos sí, sí. Eh, ahora tenemos una especie de lenda ensayo sobre o por qué hombre me camina con tuas pernas sí, no, pues, cuatro, en hombre por cat fin con bien. una serie de cosas también vemos otra obra de una autora feminista eh, nigeriana sí, sí. en fin estamos a trabajar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 pois eh, felicitarte por a parte que te toca porque ti oh, sí. eres unha oh, sí. <risas> eres unha das persoas activas nese aspecto son, eh, son. Eh, e, e ao mesmo tempo pois, mm, bueno, que comparte esta felicitación con todas as responsables da biblioteca que que, que, que nos sí. atenderon amablemente cando os chamamos sí, sí. Por que, sí. que moitísimas grazas por atendernos e eh, eh, disfruta desta de fin de semana que te deseamos unha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 A ah, de hoy. Canto que grave. Hasta hoy este momento. Saludos. Saludos, na praia